B.I.S. ne biologiko sail bat uh, muntatzeko siedea bada da, bat da. Eginen da, elduden urtean, uh, uh, elduden 2018-ko azarotik goiti. Uh, Jean-Michel Gala, Ejo eh, Biko Ibajaren sindikatuko presidentea agurekin goitzen, eta egunon. Egunon. Ba, lehenik, uh, sail hori nahizan uh, duzue bultzatu, mo, ura, ura sindikatu bat uh, ziste, zer lotura izaiten aldu laborantza biologikoak uh, urarekin. Bai, hori gure sendikataren helburu importantena eta lehena da uh, errobi baiaren kalitatea hobetzea. E, eta beraz, uh, jakinez laborantza biologikoak ez duela pozoinik erabiltzen, ez duela unkailu kimikorik erabiltzen, e, badakigu eta hori onartia da denetarik, gutiago zikintzen dituela Urak. Beraz, eh, sendikataren helburua da egun, eh, laborantzia bioloziko hori laguntzea, ezen ez baita laborari bat den dako, badakigu, jauzio eh, gen egitea, eta eh, egun kontent gira, zerren eh, baitugu, erraiten ahal baitugu, urratxori eginei duenak behiznearekin hariden laboraria, egin nahi badu, egun badakigu ukanen duela pagatzalia, presio biolozikoan, haste-astetik, eta e, transformatzailea izanen dela, eta saltzeko bideak ere badirela. E, hori aktore horiek denak hemen bilduak gintuen kasetalaren antzinean, eta hori da, importanta, jakitea, egun posibile da bere ala e, bon, badira beti, urte bat da erdi, behar baitu denbora, e, pasatzeko E, e, biologikorat e, baan jara e, laboraria konfiantzian izaitena hal da haste asztetik. Ejan duzu mezala pagatzalea e, H man duzue edo egin duzu asteko e, elkalan bat, biole hautatu e, duzu zenako horiek ez beste bat. Ba, odian bon, ez beste bat, ez dak, baginakien hori bazela, ezagutuazen laborari izumaitetaik, hori Frantzia mailan ari den laborari narteko eh, elkarte bat da, eh, laborariak bakarrik erranduen eh, mesala, eta eh, bada gauza biziki edera, egiten duna kooperatifa horrek, eh, eta badira etxempliak hemen, eh, baginuen baino gurek ilan hemen, eh, laborantzia biluzikot pa eko, eh, berriz ere egiten dut, urte bat eta erdiz, eh, ara, berdu bere txaldia, bere usaiak aldatu. Esnia egunero badu, eta urte bat erdi hortan emengo leteliek, beren presioa badute eta beraz eh, presio horretan txaltzen du bere esnia. Eh, Baina esne gutiago egiten du, laborantza belosikuan gutiago goite maitea eta beraz heldu da ezuela dirurik biziki egiten eta horrek nekezi ahondia ekartzen du laborariari uhatzaren egiteko egun jakina dena eta hori dugu egun berria e, aipatzeko e, egun egiten jaiten dut helduen azarotik goitira eh e, xusheni saiteko biolle kooperatifa horrek Onartzen du, eta hori egin aduan nitzetokitan hola Frantzian, eta hemen unharat etortzeko prezeda berazelduen azarotik oiti, pagatzia, no, norbait balimada e, biolozikorat urratxa egiten hastendena, bi urteta erdi horietan biolek pagatuko dako e, diferentzia. Eh, presio biologikoa eta presio emengo, leterien presioaren arteko diferentzia hori, ezne biolozikoa kariuagoa saltzen baita eh? eta erranduenaz gutzigora egun eta hogoi eh, euro milapinten dako pagatuko du leteriak pagatzen duenaren gainerat beraz erra nahi du laborariak, nahiz eta ezne gutiago egin eh, biziki hobekio saltzen duela bere esnea eta eta hemen diren lekukotasunetan, ez dira bat ere plini, gaiten dute, Birozikoat Pahasturik, ongi ateratzen direla. Esnea bildu eta, gero izanen da transformatzea eta saltzea, hortako ere bi, beste bi aktore sartzen dira jokoan, eh, nor dira eta nola utatu dituzia? Bai, hor, dian, transformatzearen dako ZLP-bek uh, uh, egin nahi du ratzori, bio biofilira hori nahi du garatu, eta beraz eh, akorda, eh, eta hor eh, zentagero saltzapenak eh, eh, biokop deitu egiturari egiten baitira, eta biokop hori da eh, ko kooperatiba moduan, magazin hainitz eh, badute frantzian, eta la, labonantxia biologiko ba, produkto biologikoak erabiltzen edo saltzen dituzte, behaz hora, horien ahtean, denen ahtean, bi laboraria ZLPB-a e, e, eta bi lotura egina da, engai badira, eta e, uste dut, berriz ere heiten dut, laborantza konfianxan astena aldela, bere lan moldearen aldatzen. Ersene Bilketa, siko da elduden urtean, jen dugu elduden urteko azarroan, e, zonbat laborarirekin eta gero zonbateko elburuak. Batzu finkatuak jende gehiagore ortean sartzeko. Bai, ordean ez da gezurrikeran behar, agunt gutxi dira izanen hastapenean, baina behiz ere, biolek pario hori egiten du, eta pario hori du, e, kamion batek... E, lana, edo, amortizamendia egiten alduen, nombre bat izanen dela. Hortian, eh, ez dugu pariorik antzinetik eginen, baina uste dut eskualegian badeen mohimendu bat alare biologikoari buruz eh, eta importan egun, laborari eurien laguntzea, sendik eta du lan egiten, laguntzen ditu, manera hainitzetan, eta ez da uzutzen bakirik eganen, behinan, agian multsio bat polita bilduko da, gauza eh? horren interesanta bilaka denentzat. Montsua, Jean-Michel Galan, eberaz Ejo Biko sindikatuaren presidenta, Milesker, eta pasai gunan. Milesker ezuei. Ego Biko Ibagaren sindikatuak Ego Biko laborariak nahi ditu lagundu, bultzatu, biorat horat pasatzeko, gehien bat errekek kutsadura gutio pairatzeko. Jean-Michel Galan Ego Biko Ibagaren sindikatuko burua ostego gomita goiz behin. Ero Frantzia mailan bi kooperatibak operatibak beieeznia biltzen du, sedia du Ipareuskalegian hori plantanez hartzeko, bi horat paxatzeko desmartxak ari den egiten olivie doienar arbonako azlea, postegununtako gomita ere bai. Jean Michel Galanekine eh, ipatzen ginuen goizuntana ura eta bio programa biorat laguntzeko laborariak pasatzerat pozoin gutxu kandesaten erriekek eta beriziki kutsadura ere txipitzeko Ezgira gira e, hobi baztegian egonen, baina Arbonaldera joanen gira, ala ere zenta um, behie esnia biltzeko biomoldean, bada biole, biltzailea, deituko dugu, ez da euskal eta horren orkesteko desmartxa horretan txartuko baita biolerekin uh, olipei doienak, Arbonaga, laboraria, hor zira horretaz mitzatzeko gurekin, egunon? Ahi, egunon. Ala, beraz, Arbonan uh, zirazu, be azlea, eta, zira zu behiazlea, eta aizira desmartxen egiten uh, bi horat pasatzeko, beraz, nola zautatu duzu hori? Boa Aspaldiko sede bat da. Instalatu nahi zenetik txaldean lani anaitzeko maneren aldatzen entxeatu baina ez. Bile elkartearen laguntzarekin gehien bat. Horakunakuntzak segituz, pixkanaka pixkanaka laneko manerak aldatuz. Naturari gero eta horbilago lani anaitzen segituz eta entxe Ta bon uai beriki uh, eh urtean hasiotu naiz bez eh uh, ne sosio Olivier Ekinele Olivier Gervet bon bera est laborantza eta bazuen proiektua bez monskinen suseniar chalzeko ta bere kondizionetaik honetatik bat zen uh, biologiko naiztea ta bo azkeneko aldaketak kiginituko oh, beriki ja uh -huh. ya, ez beraz horagoik uh, comerzioneko bigarren urtean ga eta heldu den urtean normalki uh, biologikon uh, saltzen alko ditugu gure mozkinak. Biole hor bada biltzailea, uh, ibiltzen dena hor biomailan, iz, iznak dion bezala, bez, zer egan uh, bretaindarra dela, nola ibiltzen da biole? Biole da beraz uh, bretaineako laborariek, Uh, muntatu duten uh, esne bilketa bat. La mal hauean, esne salmenta beren esku hartu nahi zuten, e, bon, uh, ikusten baitzuten uh, esne sektorea industrialek beren esku zutela dena, eta bon, uh, bolaborariak uh, meneko bizten da, eta biologikoan uh, industrialek ez zuten fitxik uh, sortzen ez ere maiten. Ordoan horra, uh, Britainian uh, erose izuten kamion bat esnearen biltzeko, eta esnea bileta be erosiak miatzen aitu ziren eta pixkanaka, pixkanaka, e, esne biologikoaren hori zen astapeneko sedia bio biocedearekin artea bai, šedea, bio bai biologikoan ari ziren laborariak ziren eta beraz ben, beren, beden esnea baliu txen batian saldu nahi zuten eraso bere nesku hartu dute eh uh, esne biologikoaren txatua berek negoziatu dute esne esniaren presio ta definitu eta bon biolek uh, eramaten duen morrokada oha albesain bat esne eh uh,